Ebu Hurerja radi Allahu në hu, trasmeton se i dërguar i Allahu të lehi selam, ka thënë se Allahu i gjithë puqishëm thot. Zdove për e birit e ademit i takon ati përveç agjërimit. Vërteta i me takon mua dhe unë është përblej për të. Agjërimi është mburoj. Kër ndë njëri për ju shagjëron, të mos flasë fjalë të turpshme dhe asë të mosë ngrej zërin. Nëse ofendohet nga dikushës e sulmohet, le të thotë, unë jam agjë Pasha të në dorën e të cilit të shpirti i Muhamedit, era e gojës a gjëruesit është më këndshme të kallahu në ditën e gjukimit se sa era e miskut. A gjëruesi i ka dy gëzime me të cilat do të gëzohet. Kur të bëj iftar, do të gëzohet me iftarin e ti, dhe kur të takohet me kryuesin e ti, do të gëzohet me a gjërimin e ti. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga jamiambret.com